Hej, välkommen till ett nytt avsnitt av Abitternörens avsnitt 138. Det här är Nico tillsammans med färnan. Ja. Och i veckans avsnitt kommer vi prata om spelen Telltales Batman säsong 2, The Enemy Within episode 1, Teenage Mutant Ninja Turtles: Follow the Foot Clan och nysläppta Detroit: Become Human. Och vi kommer prata om Retspelsmässan 2018. Uh, Fernand, du kan väl börja med Teenage Mutant Ninja Turtles? Jag kan ju börja, börja med att det, inte, det är ju inte Ninja Turtles, det är ju Hero Turtles här. här. Europa, okej. Okay. Ja, visst. Så är det. Jag har varit faktiskt lite förvånad själv när jag startade det. Jag trodde jag, jag bara tänkte iskallt att det skulle stå Ninja Turtles, men det gjorde det inte. Ja, om det är faktiskt ett av spelarna som jag införskaffade mig på Retrospelsmässan till min Game Boy samling Och fick jag höra av dig på vägen hem att det var ju piece of cake och att det spelade man ju igenom på en pisskvart och det var ju inga konstigheter. Så då tänkte jag, vad fan? Jag har ju faktiskt inte spelat det på Gameboy. Så tänkte jag tänkte, jag kan ju fan hoppa in och spela igenom det idag då. Och för en gångs skull så är det ju faktiskt ett jävligt kortspel. Det är fem, mm. jag tror det var fem banor som du ska spela. Och ja. du har i stort sett fyra liv på dig. Men, vet du vad jag kom på? Eller vad jag såg? Nej. Att du får ju faktiskt välja vilken banor du vill börja på. I alla, ja, alla fall här på Gameboy-varianten. Ja, har Gameboy-varianten, jag har aldrig sett det. För att precis när du startar uppet, för ja. er som inte är med på det så det är det Gameboy-spel, plattformspel där du ska ta dig igenom banan genom att hoppa och slå ihjäl monster som kommer emot dig med diverse vapen som dina olika törtlar har. Mer mm. än så behöver man ju typ inte veta. Jo, när du startar upp det så får du välja, får du upp en lista där det står 1, 2, 3, 4 eller 5. Och sen står det uh, uh, uh, jump A och, nej, uh, hit A, jump B tror jag det står. Och sen okay. ska du trycka på start. Vad du kan göra där är att bläddra framåt och bakåt för att välja vilken bana du ska hoppa in på. Jaha. Så, att, så att jag har faktiskt inte klarat hela spelet Eller hela, alla fem banorna i en genomspelning okay. jag, jag, har, jag kom fram till Efter några försök så kom jag fram till bana tre eller fyra eller sånt där. Men när jag dog då Så orkade jag inte börja om från början på första banan Så då hoppade jag in på bana tre Och körde därifrån istället så att, Jag har inte klarat det i ett enda svep Men jag har klarat alla fem banorna var och en för sig Åtminstone Cheater Ja lite Jag kände själv att det var lite fuss. Det var därför jag var tvungen att nämna det nämligen <laughs> För spelar man igenom det där spelet Jag har också på Gameboy Men jag har aldrig hoppat bana Utan jag har kört rakt igenom Och ja. kämpat snabbast jag kommit igenom Alla fem direkt efter varandra Är 18 minuter tror jag Fan det är snabbt så fan För de går långsamt Så ända in i helvetet De här jävla törtlarna alltså Jo, men sen när du har väl har spelat ett tag då lär du dig, du stannar typ aldrig. Och du vet var alla extra är, så här liv och sånt. Ja. Så det enda som det har faktiskt stopp det är ju bossarna. Ja. Allt annat, då går man ju bara vidare hela tiden. Så 18 minuter har jag för mig att snabbast jag har kommit igenom. Alltid. Det är faktiskt ganska bra. Däremot så bossarna var en sån grej som jag faktiskt ville ta upp lite grann och snacka lite grann om. För att det är ett av de absolut enklaste bossarna jag någonsin har varit med om. I, i, alltså det spelar ingen roll vilket spel du, du väljer. Bossarna kan fan inte vara enklare än det här. För Nej, de är sjukt Alltså, du, du gör ju, du står ju typ still. Och bara, bara mäschar på slåknappen så har du vunnit. Mm. Det är skitskott. En utav dem tror det är, jag vet inte om det är första eller om det är andra. Men det är, och nu ska vi försöka hålla isär dem också. Då. Är det Rocksteady är noshörningen va? Mm. Ja, det är Rocksteady som är själva bossen. Och han har ett stort jävla gevär med sig. Som han skjuter med. Och jag tänkte första gången. Första gången dog jag med tre törtlar där. Jag tog mig igenom. med, med Första vad är det Leonardo. Hela, genom hela stage 1. Kom till bossen. Och bara dog. Och dog. Och dog. Och jag tänkte. Vad fan är det jag gör fel? Vad är det som är så jävla svårt med den här bossen? Tills jag insåg att jag kan ju slå bort hans kulor. Med mina vapen. Så, ja, ja. så när han skjuter emot mig då behöver jag bara slå så vinkar jag ju bort kulorna och så är det bara fortsätta slå för han kommer ju automatiskt att gå emot mig. Han kommer att skjuta två gånger, sen kommer han att gå emot mig. Slår jag då, då backar han bakåt, skjuter två och går emot mig. Och det enda jag behöver göra är att bara stå och vifta där med mitt jävla svärd och så är jag ju klar. Mm. Det var skit och alla bossarna följer liknande mönster. Till och med sista var ju var ju också skitenkelt. Där fattade jag inte ens vad jag gjorde för mönster. Där stod jag och bara slog på honom rr, fullt ut. Jag tror han tog tre liv på mig. Och jag tog ihjäl honom. Okay. Så att det, var, det var jätteenkelt. Skitroligt att spela. För att det, var, det, är kul, det är kul musik. Alltså i det, det är ändå så här, man får värsta feelingen för turtles och hela biten. och det, alltså Man får ändå springa runt och vara törtlar för en dag. Det är ju skithäftigt. Okay. Uh, det som jag har med spelet som jag tycker är skitkul uh -huh. och det är så här fienderna, det är ju liksom eller fienderna, det är bossarna det är typ en jag tar för mig att jag brukar ha problem med och det är den där flygande fanska som uh -huh. och åker runt, uh -huh. men det är, jag har när man väl har kommit underfund med hur han funkar då är det bara slås och dör de väldigt snabbt uh -huh. uh, det är intressant då, om man ska spela igenom från start till Liksom från start till slut Det är att en, Du har ju fyra liv helt enkelt Fyra Turtles ja. Och när du har dött med en Turtles så får du inte köra fortsätta med den Utan då måste du välja någon annan mm, mm. Och det är ju väldigt intressant För lättast att spela spelet Det är med Donatello Han har ju sin stav Och når jättelångt att slå fienderna Sen har du Leonardo Han slår lite så här, Mellanslag Och sen har du Rafael och Michelangelo Som slår jättenära Eftersom de har sina vapen mm. Så det är olika nivåer Hur svårt man vill spela också men ja, absolut. just den, jag tycker den grejen är väldigt roligt att testa. Att man måste, du har bara, du har fyra liv, det är allt du har och det är baserat på vilka, vem karaktär du har. Jag tycker sånt är skitroligt, för det ger en helt annan dynamik till spelet. Men som sagt, 18 minuter så det är inte, det går fort att komma igenom. Ja, absolut, absolut. Och, men däremot så kan du ju även huka dig ner och kasta ninja stjärnor med alla, va? Mm, ja. precis. Men, då, men du tyckte att det var kul i alla fall? Ja, jag tyckte det var skitroligt. Jag kommer säkert kunna plocka upp ett igen bara för att försöka ta mig igenom med bara fyra liv också. För att ta mig hela vägen. Men jag ville bara hinna testa alla banorna och alla bossarna innan, innan vi spelade in idag. Ja, men då så till vad jag har gjort då. Jo. Och vi börjar med Tiltes Batman Song 2 The Enemy Within. Och första episoden heter The Enigma. Kom ut i augusti 2017. Och det här är... Man presenteras för The Riddler. som Och har man spelat Batman till, till första spelet så vet man att de följer inte den här klassiska berättelsen. Utan att de tar sina egna text på det. Så i den här, i första spelet har du typ precis blivit Batman. Du har gjort några uppdrag liksom men inte speciellt. När du kommer hit till andra vad heter det? episoden det spelar sig ganska direkt efter det som har hänt i första eh, säsongen. Men Harry eh, som Riddler, han är ju en en gammal maffiaboss. Eh, som har kommit tillbaka. För han är typ han eh, utan att spoila någonting men när han var stor inom maffiakulturen typ när din farsa höll på och sånt där, levde och sånt där. Ja. Så det var ju när du var kid som han höll på, sen har han försvunnit och nu har han kommit tillbaka. Och det är det man ska försöka lista ut varför var gör han tillbaka? Och så är det den här klassiska, The Riddlers, han lämnar gåter och sånt. Eh, Spela första säsongen eh, eller första episoden, den är, den är inte lika så känslomässig. Den har känslodelar och sådana här tunga ämnen och sånt, men den griper inte ett tag på samma sätt som eh, första episoden i ja, första säsongen om man säger så eller så där. Så vi får se hur det här kommer fortsätta. Eh, för i Batman första säsongen det var så här, det var väldigt upp och ner hur avsnitten var. Hur mycket man brydde sig De tar upp väldigt mycket bra grejer i den här episoden Men Det var inte så här jätteintressant Det känns som att det var samma gameplay och sånt Det var problemet för i första säsongen också Allt gameplay är exakt likadant hela tiden Och så är det här också Det som var spännande dock Det var stressmomentet Över att eh, Vad heter det Riddler är lite som sa filmerna mm -hmm. Att han sätter in dig i fällor lyckas du inte lösa fällorna Då kommer du att dö Så det är lägger ett väldigt stressmoment I den här liksom, episoden Och jag avskyr pussel Så jag var i <laughs> många gånger Men det var jätteroligt Och som sagt De gör grejer med storyn Som ingen annan i serietidningar Eller filmen något har gjort mm. för här vågar man mycket mer Eh, utan att spoila någonting så kan man säga att det är lite som Game of Thrones och sånt. Ingen går säker. Mm. Och det är väldigt intressant take på det hela. Och just att de leker med karaktärerna på ett annat sätt som man inte har gjort förut. Ja, ja. Men eh, eh, ser det exakt likadant ut som eh, den förra säsongen, eller? Ja, eh, det är ingen skillnad alls på någonting. Utan det är exakt samma gameplay, exakt samma utseende. Eh, jag har inte stött på några jättebuggar än så länge. Nej. Det var någon gång liksom här klassiska e och av stressmomenterna mm. Så kom inte en av knapptryckningarna upp Att du ska klicka runt här Den kom ju inte upp Så jag fick ju stå där och vänta på att jag dog Så att jag kunde sen kolla om Och det är alltid de klipper ju inte så här direkt innan Utan då måste jag spela om En liten cutscene och sen komma vidare till just den Och då dök den upp igen ja. Så det är den där buggen Men första säsongen Buggarna hade där det hände flera gånger att hela maskinen stängde av sig. Den bara frös. Ouch. Så att jag bara nu dog. Men det var exakt samma att jag var tvungen att spela om en del. Men då var jag tvungen att starta om hela konsolen. Här var det bara dö och starta om just den delen. Ja. Så mm, det är inte fläckfritt. Som sagt, vi har tagit upp det förut. Motorn med tlt spelen måste förbättras och allting. Mm. Intressant story. Jag hoppas bara på mer. Jag kan inte spoila så mycket från första säsongen utan... Jag tog upp det här med John Doe eh, Han hjälpte nu Finkan i första säsongen till exempel Och nu är det så här han, ska, han kommer ju att be dig om ge, här, Tjänster, jag hjälpte dig, nu måste du Hjälpa mig och sådär Det är sådana val man måste göra mycket Och sen är det här valet ska jag göra det här Uppdraget som Bruce Wayne eller som Batman Och fram och tillbaka Mm. Den mest intressanta delen dock för er som är Batman-fans i den här första eller i den här säsongen, ganska tidigt, så blir Amanda Wallace introducerad. Och alla som vet vem det är, det är att hon är ju den som för in eh, vet, Suicide Squad-initiativet. Så vi får se om det blir något sånt. Allt jag vet, jag vet hur den karaktären är. Ja. Avskyr alla generationer av den karaktären. Det går inte att lita på. Men eftersom det här är första gången som min Batman träffar henne, hur ska jag bemöta henne? För hon är ju även den som ger mig så här extra grejer för att lösa fallen. Men jag vet också att hon håller sten och håller på mig och såna där grejer. Så det är en väldigt intressant. take mm. Så jag ser fram emot vad mer den här säsongen kommer att göra. Ja, spännande. Men vi kan väl hoppa in på det roliga som jag har suttit med idag Vi har ju varit borta hela helgen och jag åker bort och jobbar hela nästa vecka Så jag har inte, tyvärr kommer jag inte hinna spela så mycket till nästa vecka Men jag har börjat spela till Detroit Become Humans Jag har spelat ungefär sex timmar av spelet nu idag Så jag tänkte att gå igenom lite eh, mina så här tidiga eh, tankar om spelet utan någon spoiler Ja, den där ni kommer få en namnen på karaktären och, och lite hur de spelas, men ingenting om själva storyn. Vi har tre karaktärer du kommer få spela som. Du har Connor som är den här polisen, eller han är, en, han är en droid som han ska bara hjälpa polisen, men han är utskickad av det här Android-företaget som gör Androids. Så han, han är det här toppmodellen, det bästa av de bästa. Och han ska hjälpa en eh, polis att lösa fallet. För han har ju de här allting. Han kan känna, han kan smaka på blod för att känna vilken sorts modell det är. Och det är han har det här. Har man spelat eh, Batman-spelen eller eh, Telltale-spel och sånt där. Så man kan lägga, vad ska jag säga, han kan lägga ihop pussel. Så han kan börja se två detaljer. Här är en trasig stol och här är en bit blod på väggen. Då kan han länka de två delarna och se att här var det någon som stod på den här stolen. Han föll från stolen och slog i huvudet här. Och då får man det som ungefär lite uppspelat för sig. Så mm. att du kan börja lösa fallen. Det är hans lilla gameplay. Du ska lösa alla de här falldelarna och försöka lista ut vad är det som händer runt om i världen. För androids har börjat gått bananas. Det är liksom det som är hela grejen med det här spelet då. Ja. Eh, kan inte gå in så mycket mer på honom. Det är så, det enda som är med honom det är lösa fall och dynamik med den andra polisen. Så det är lite story fram och tillbaka där. Eh, hans episoder är mest lik de gamla spelen. Detroit Become Human är ju gjort av Contact Dreams som har gjort Heavy Rain och Beyond Two Souls. Ja. Ah. Och hans del är jätte, jättelikt Heavy Rain. Ah, okay. Som där du då spelar som en polis i, den, i, det, i det spelet. Ah. Och det är väldigt lik den här delen som man spelar just nu. Men jag gillar den. Det är en riktigt rolig eh, pusseldel om man säger så. Eh, den andra vi har är Kara. Som är en... Eh, hon och den andra karaktären är väldigt lika För det är droids Som får Consciousness, de börjar tänka själva De, ly de lyder inte bara Sina mästare om man säger så Nej. Och nu ska man följa deras eh, Historia Och den andra som är likadan det är då Marcus Som är en andra personen i det här spelet Och de är väldigt lika för båda Båda börjar Som droids och de lyder bara Sina mästare i början av spelet och sen ju mer du spelar, så får de consciousness. De får sina börja tänka själva. De börjar känna egna känslor och sånt. Okay. Och, och det är egentligen hela liksom hur spelet är uppbyggt. Och då är det så här: man får se dela från både Marcus och Karas på, på två olika celler. Hur de behandlar det här att möta världen. Mm. Samtidigt som du då har Connor. Som ska, som ska försöka lista ut vad är det som händer och varför börjar alla springa iväg och hitta både Kara och Marcus och alla andra droid som har gått bananas. Liksom. Eller bara flytt från sina mästare eller gått ifrån sina mästare och liknande. Så det är en väldigt intressant take och att, att varje del är uppdelad på de här karaktärerna. För att säga det lättast så när du har spelat, Det börjar med det första, allra första uppdraget är den här som vi såg på E3, när Connor kommer till det här Dramat. Ja. Det är det allra första som händer i spelet. Så då blir det som en intro, så här, hur du lär dig i spelet, hur det funkar. Du går och letar lite ledtrådar. Ju mer du hittar, ju mer svarsalternativ har du när du går fram och möter den här droiden. Eller androiden. Och så är hela spelet uppbyggt egentligen. Du går och letar och hittar små ledtrådar och det kommer göra att du kommer få mera alternativ att göra saker senare i spelet och flera svarsalternativ om du möter andra personer. Sen när du har gjort ett uppdrag, säga, då får du som se en lång karta med det här är de valen du gjorde. Och sen har du som gråa boxar med det här är andra alternativ som kunde ha skett. Men de är gråa för du har inte stött på dem. Och det är ju att du kan spela annat nästa gång. Så det har inte hänt mig igen, Men om någon dör till exempel. Då står det så här. Din karaktär dog här. Eller den karaktär dog här. Och sånt där. Och sen under är det grått. Det betyder det här hade hänt om den karaktären hade överlevt och liknande. Ja. Ah. Och så är det. Det kan vara flera stycken. Ibland kan det vara tre olika. Du kommer till in i ett hus. Ska du gå in på övervåningen, ner i källan eller fortsätta på bottenvåningen? Och då har jag alla tre olika staplar och de leder in till vi andra alternativ. Och det är väldigt intressant att se just hur många olika alternativ som ändå finns. Som jag inte alls gjorde för oftast är det bara att jag följer en rak sträcka. Men minsta misstag kan ju leda mig på helt andra baner. Så riktigt intressant just den gameplayen. Men annars har du spelat ett av de här spelen förut, Heavy Rain Beyond Two Souls, så är det exakt samma uppbyggnad. Det är bara att nu har du mera mappat att det finns fler alternativ som kan hända. Men du ser också har man sett en typ fighting-turnering, sånt här karateturneringen eller liknande då har man ju de här två möt och så går de ihop och så är det den vinnaren går vidare. Tänk ett sånt kartsystem. Mm. Och oftast är det ju att tre alternativ, så är två kommer leda in på samma väg. Och den tredje leder in på en helt egen. Så allt leder ju inte in till sprillans nya grejer, utan oftast kommer grejerna gå ihop i varandra senare. Det är bara att du får olika svarsalternativ. Ja, ja, Men det är ett riktigt bra spel. Riktigt intressant. Som sagt, jag har spelat sex timmar, jag kan inte säga någonting eftersom då spoilar man. För det, är, det här spelet är bara storydrivet. Mm. Eh. Liksom gameplayen är precis som Jag tog upp lite tidigare med Connor Det att du kan Alla har ju den här Batsens, eller vad man ska säga, den här sensorn I SSS Creeder, Eagles och sånt Att du kan hålla in R2 så det blir som att Du scannar Och då kommer upp olika märken Det här kan du gå och klicka på Och det ger olika svarsantiv och, och liknande du kan, du, Det är även QuickTime Events som i alla deras spel att du springer och så måste du klicka kryss för att hoppa över någonting och så kommer triangel och så kommer fyrkant och misslyckas du så blir det troligtvis du ramlar eller du springer in i någon annan och såna där. För det är ett väldigt intensivt ibland eftersom till exempel Connor, han är polis, han kanske måste jaga någon Aha. och då är det så här, misslyckas du då kanske den springer iväg. Och det är då de här två olika alternativen. Kommer jag få honom eller kommer jag inte få honom? Och det för ju storyn vidare. För alla val och allting du gör i spelet leder vidare. Fan, det låter ju superintressant ju. Fan vad taggad jag varit på att och, och plocka upp dig själv nu. För som sagt, min nedladdning var klar för fem minuter sedan. Nu har jag haft mm. lite halvtaskigt <laughs> nätverk hela dagen. så. Nej, mm. äh, men det är jättebra. Eh, som sagt, jag älskar Heavy Rain, Beyond Two Souls. Och det här för bara allting vidare. Cool. Och jag gillar det. Jag gillar, i början så var just Kara och Marcus väldigt, väldigt lika. Mm. Så då kände det sig, jaha men det var intressant att se, men det här hände inte så mycket eftersom de spelades exakt likadant. Men det tog bara några timmar och nu är alla tre helt olika. Och det är jättejätteintressant Det andra med det här spelet som är väldigt tungt det är just den här rasismen mot androids. Mm. För det är ju syns Jättebra för de speglar ju som sagt Speciellt Kara och Marcus Hur de börjar som vanliga droids De följer bara sin mästare Och då är det just det här Kommer man till en buss till exempel Då står det på, det är tre dörrar på bussen De två första längst fram Då står det no droids allowed Och längst bak i bussen Så där får droidsen stå Och det är precis som i USA När de svarta var tvungna att sitta längst bak i bussen Här har de tagit samma grej Fast det handlar om droids Mm, jätteintressanta häftigt. grejer är att man kan ta upp tidningar och sånt, och då är det just det här till exempel, det kanske är sport ska vi då diskuteras det här, ska en android få spela mot andra människor mm. för den är ju programmerad att alltid vara bäst, och såna där grejer så man märker väldigt mycket och det är riktigt intressant, de gör när man hoppar ut första gången ur spelet, man hoppar in i huvudmenyn ja. då får du sen också göra en enkät som då får olika frågor som du ska svara på hur du tänker med Androids och liknande så att du, när du har kommit in ett bit i spelet så att du börjar tänka hur är det verkligen med Androids så att du ska få en annan tänkande i spelet, hur du har påverkats nu och sånt där, ja när du spelar och får deras syn på det hela och det var väldigt intressant, jag tänkte om ja, men ja, jag är väl snäll och sen kom med frågorna liksom och så fick man ju börja med att tänka tycker jag verkligen så här att För nu, nu har jag börjat tycka synd om Androids, som har ju sina mänskliga sidor men kan jag själv som människa verkligen lita på dem liknande? Så det är bara... Det är en extra grej. Det har ingenting med någonting att göra. Men det är bara en kul extra grej. Och så får man ju se vad andra människor har svarat också. Eh, men riktigt roligt så här take på det hela. Jäklar vad häftigt. Det låter verkligen supercoolt hur de faktiskt har integrerat liksom alltihopa. Mm. Jo men det är och det är jättesnyggt spel. Det är oerhört vackert. Eh, munnar allting och hur allt du kan prata med människor och allt det så det är jätte jättebra jobbat grejen är ju precis det där att är man inte gillar man inte tunga spel, då kanske man inte kommer att gilla det här så mycket just för att det är bara prat hela tiden det är inte så jätte jättemycket val du gör utan du går och gör de här du går bara runt och tittar små, små grejer och sen är det ju bara prat. Du har fyra alternativ tre till fyra alternativ beroende på hur mycket du har låst upp och liknande. Det kan mm. vara fler också. Mm. Och så är det bara diskussioner. Mm. Men det, för mig är det så jäkla bra just det här att träffa människor. Hur ska jag ta, ta det här? Hur ska jag tolka det? Hur ska jag försöka hålla mig levande? Andra levande? Hur ska jag försöka att inte bli ovän med alla och liknande? Det är riktigt intressant take. Häftigt. För allting har ju en konsekvens Så är det ju bara mm. Och det tycker jag de lyckas jättebra med Nej men som sagt Nu ska jag bort en vecka så tyvärr jag kan Förhoppningsvis hinner jag kanske spela klart Nästa helg när jag väl kommer tillbaka mm. Men Nej, jag ska väl försöka hinna med Några timmar till ikväll Och så får jag bli jättetrött på jobbet imorgon <laughs> Jag måste få se innan jag åker iväg Vad som händer Har vi några som helst indikationer på hur långt spelet är? Jag vet inte, jag har inte vågat kolla någonting eftersom det är så story, tungt i drivet ja. så vill jag inte få någon spoiler för mig överhuvudtaget så jag har inte kollat upp någonting. Nej för det, jag har tänkt att jag ska göra allt jag kan för att försöka hinna så mycket som möjligt till nästa, nästa vecka jag är med så kanske vi kan dra igenom lite, lite djupare då om inte annat. Såklart utan spoilers i alla fall men det, det är mycket enklare när, man, när båda två har fått sett båda sakerna så att säga. Ja, precis. Nej, men det ska bli intressant att diskutera. Nu har jag liksom pratat lite om det här. Hur spelet är upplagt. Nu får vi nästa gång se hur spelet avslutas om det håller hela vägen. Mm, mm. Eh, det är, för det som är, alltså, om man ser gameplaymässigt, så är Connor roligast just för att det är detektivgrej. Ja. Men de andra är ju mera tunga just tack vare storydrivet För de bemöter ju allting med ett nya ögon. Mm. och det är ju det, nej, riktigt bra skrivet jag hoppas verkligen det fortsätter att få det här tunga för just det här rasistiska delen mot androids är så sjukt intressant mm. Mm. men me likey det var egentligen det jag har nördat som jag kan ta upp så här nu mm. så vi kan väl hoppa rakt in på ämnet som är retspelsmässan 2018 oui. Som vi var på i helgen och eh, lite snabbfakta, det var nu den lördagen den 26 maj. Det höll på 9 till 21. Inträdet var 200 kronor och det var på Bananpiren i Göteborg. Eh, det var 150 säljbord med över 60 olika utställare. Det var arkadmaskiner, det var indie-spel, det var Speed rum Ja, precis speedrum det var rum med gamla konsoler de hade tävlingar på scen de hade musik de hade mycket eh, om vi börjar prismässigt, 200 kronor var det värt det ja men det tycker jag absolut det, det, jag har både positiva och negativa saker om mässan i sig men jag tycker absolut att det var värt 200 spänn att komma in mm. eh, om vi börjar så som vi gick och såg allt då. Ja man kommer in Direkt i höger när man kom in så var det en stor sal, och där inne var själva försäljningen. Mm. Och stora scen, det var det första rummet vi kom in i. Vad tyckte du om den delen som hände där inne? Alltså, jag tyckte det var snyggt upplagt faktiskt, eller snyggt upplägg på det hela om man säger att när, vi, när man kommer in så kommer man egentligen i, direkt in nedanför scenen kan man kalla det för. Så att du kom in så hade du scenen direkt till höger där du liksom, där allting hände eller det, där evenemangen hände så att säga. Så hade du all försäljning åt andra hållet. Och jag tyckte ändå att det, var, jag tyckte det var, funkade riktigt, riktigt bra och det var dessutom så att det var mycket intressant försäljning där. Eh, precis. Det var där det som jag tyckte var bäst. Det var ju ja. försäljningen. Stor så här, 150 bord över 60 säljare de flesta hade ju mycket lika men det var bra att det var skiftande i försäljning det var det fanns ändå en hel del olika det var inte bara spel utan det fanns kort det fanns lite merch det fanns, de tryckte kläder och allting det som hade kunnat vara, behövt mer där det kanske var att man skulle behövt ha lite mer plats för nu hände det att det var mycket grejer som kartong och sånt, som stod under borden bara och eftersom det var så sjukt mycket folk så ville man inte direkt ner där och krypa för då blir man väl omkull och Och det var några som gick ner där och de var alltid i vägen. <laughs> <laughs> eh, ja, man ville ju mest... springa omkull de då när de stattade ner på golvet. Så att det var därför man själv inte satt så där bredvid dem. Nej, precis. Så mänförsäljningen, det var stora höjdpunkten under Absolut. hela massan. För eh, vi kom ju båda iväg med en hel del. Vi, det mesta av fanns det var liksom som sagt gamla spel, lite nyare spel, eh, fanns arkade och allt möjligt där som man kunde få köpa och tillbehör till dem och det var lösa doser och tillbehör till olika konsoler typ allt som man vill ha på en retro shop fanns där för det var ju så många säljare Ja, verkligen. Yeah. Det, fanns ju, och det, det fanns ju verkligen mycket av allt skulle jag vilja säga. Alltså det var ju liksom alla konsoler, det var alla typer av spel, det var i stort sett alla typer av tillbehör. Jag kan inte komma på någonting som jag skulle vilja ha riktigt som potentiellt inte fanns där under, under själva mässan i sig. Jag ska ärligt säga att jag var lite så här små bitter eller vad man ska kalla det för en stund- eh, för att jag, fick, jag tänkte att det skulle kunna finnas kanske lite fler typ Gameboy-konsoler och lite mer sådana grejer där. Eh, det fanns en del. Eh, alltså just konsoler i sig. Spel fanns det hur mycket som helst. Alltså jag hade kunnat stå där i fem timmar och, och fortfarande inte ha sett alla, alla spelarna liksom. Eh, men jag såg även nu när vi kom hem såg jag lite bilder ifrån mässan. Och jag tror att vi kanske var lite sena för att få de riktiga guldklimparna. Okay. För det var några av, av försäljarna som hade Gameboy-konsoler, alltså ett par Advance-låg och ett par original och lite sådana saker mm. låg. Men det var liksom en här och det var en där och det var liksom ganska utspritt förutom var det, nostalgibutiken, spel och sånt. Och så var det en till som hade liksom inplastat och hängde liksom på väggen. Mm. Och det, menar, där fanns det ju såklart flertalet av dem. Men jag såg just en specifik bild var faktiskt på en, utav de, en av säljarna som jag hade varit förbi och tittat på. Där det låg en stackars konsol kvar när jag kom förbi. Mm. Det fanns en bild därifrån som vad jag antar är ifrån från 5-10 minuter efter att de öppnar. Då står det en, i stort sett en hel banankartong med konsoler. Ja, ja. Som var full smetad med Gameboy-konsoler. Så jag misstänker bara att jag var lite sent ute när vi kom en timme in på, på mässan om man säger då. Mm. För de öppnade vi nio sa vi va? Ja, precis. Och vi dök upp vid tio tiden. Så det kan ju vara så att alla de bästa och alla de finaste faktiskt redan var borta när vi kom. Så att det köper jag. Det, det släppte jag ganska fort när jag såg det. Uh, men vad var är det du letade det där som du inte hittade? Var det just konsolen eller var det något mer du var där som äh, du hade ögonen efter? Nu ska efter? vi se. Alltså, jag hittade ju faktiskt... De spelen jag hittade var ju faktiskt spel som vi satt och diskuterade på vägen ner. Att jag faktiskt ville ha och ville hitta när vi var där. Så att jag är väldigt, väldigt nöjd. Jag kanske är lite missnöjd med mig själv. Att jag faktiskt inte bara la ut lite mer pengar och köpte några spel till. Jag tyckte absolut att spelarna var... De ville ha mycket pengar för dem. Men jag vet också att det är ju typ vad de är värda. Och jag vet ju att de som är där de vet ju vad grejerna är värda. Så jag kommer ju inte komma dit och få köpa tio spel för hundra spänn. Det finns ju liksom inte en chans. Så som Snål Niklas skulle vilja göra. Utan det är klart, när man kommer till Retrospelsmässan så de människorna kommer ju veta vad det de har ligger i sina lådor. Och de kommer dessutom att ta betalt för det. Och jag tycker i alla fall inte på Gameboy-spelen eller på mestadels av Gameboy-spelen så tyckte jag absolut inte att det var överpriser, ingenting sånt utan det var rättvisa priser men det är också då så här att man kan ju inte plocka upp 20 spel för 150-200 spänn styck och fortfarande ha en skön känsla i magen när man är på väg därifrån så att jag, jag kom hem med fyra stycken och jag är jätte, nöjd med det skulle jag säga mm jag letar ju också efter Playstation 2-konsoler. Ja. Det såg jag nästan, jag tror inte jag såg en enda som jag... Jag såg spel, Playstation 2-spel överallt, men Playstation 2 är inte jättepopulärt så sätt. För det är ganska nej. lätt att få tag på. Och det som var just på golven, det var Playstation 2, men då skulle jag behöva rota i lådor. Och nej, det var inte jättelockande. Nej, precis. Konsolerna såg jag nästan ingen. Jag är ute efter en silver Playstation 2. Jag mm. såg inte en enda där. Eh, kolla man här på videon så har jag stor eh, PlayStation 2 uh, ska säga banderoll. Ja. Den såg jag bara för att färgen lockade mig för det var ju så bara underlag bakom så jag var, gick fram och frågade är den där till salu? Ja. Uh, Okej, okay. men det var inte så de visade ju inte upp det någonstans så vissa grejer var ju självklart undan gömda. Jag började eh. fundera på om, inte han, om han kanske inte hade hunnit plocka upp den på något vis än riktigt. För den kändes verkligen, som precis som du säger, den låg ju verkligen på ett bord nästan bakom deras eh, vad ska man säga, displayvägg som de hade grejer hängde på. Mm. Ja, jag gick och kollade flera gånger. Han hade flera Playstation eh, banderoller. Aa. Ingen av dem kom upp under hela dagen. Aa, okay, okay. Så de låg bara där bak så Det var ju bara att jag lockade och såg jag Playstation så, så då jobbar jag bara, men den här måste jag fråga om. Aa. Så den ser ju snygg ut i alla fall. Eh. Så, och sen självklart det fanns några Playstation 2, de flesta var bra priser, de tog ju vissa så här sjuka överpriser men sån kom inte undan det var ju vissa var så här skräckmoment och det har jag sett på andra ställen också Zelda Link to the Past mm. var den som liksom bara spelet för 750 spänn och det är inte värt, inte någonstans och så hittade <laughs> jag den boxad för 1000 spänn, bara, hur tänker folk Oh. Så det är väldigt olika beroende på vad man gick. där Men som sagt, det var så pass många säljare så du kunde kolla ett spel på någonstans, eller merch, som med din kepa. Oh, och så gick verkligen. du bara runt andra rummet, och så fanns det likadant för halva priset. Så det är ju liksom sådana här: man vill köpa allt på en gång, men man vågar, man vill också gå och kolla, men då kanske du förlorar den. Mm, det är lite, Men så är det ju med livet överhuvudtaget där. Absolut, jag, jag måste bara göra så här, ska vi säga. Så att alla ser min nya cap dessutom. För det, det är ju verkligen ett sån, sån grej som har varit väldigt förvånad över. För det var en sån sak som, som jag hade bestämt mig för innan. Att jag skulle köpa en ny keps när jag kom ner. Just för att jag ville ha en ny nördig keps som jag kan skifta mellan lite grann med min, min andra. Min, min, ja, min Nintendo caps den andra. Eh. Och precis som du sa, vi, första första båset vi gick till, där hade de kepsar. Och då såg jag den här. Skitsnygg, asbra, precis vad jag ville ha. Alltså nästan så att jag har drömt om att det är så här min kepp ska se ut. Men tittade på priset och tänkte så här, okej okay, de skulle ha 250 spänn. Tänkte så här, ah, ja, men, ah, ja men jag får ta det såklart. Men vi tar ett varv för, runt först för att se liksom vad, vad, vad det är för andra grejer jag skulle vilja ha. För att jag var i livrädd att jag skulle vilja slänga ut i stort sett allt jag hade på kontot. Och jag menar, det var löningshälj, så att det, det fanns ändå en, en del på, på kontot, om man säger så. Och så, precis som du sa, när vi kommer till i stort sett den sista stället vi ska kolla in innan vi liksom har gått igenom allting, där säljer han exakt samma caps men för 170 spänn. Jag har varit alldeles så här, oh, oh, okej. Okay. Det, det var liksom ändå, man tänker, antingen har man ju pratat, varför inte prata ihop sig? Eller... Kliva upp tillsammans Men aj, jag är skitnöjd Att jag fick den billigare I alla fall Så mycket kan jag säga Ja men det är riktigt nice um, Skåpingen var ju som sagt det stora grejen Det var man riktigt nöjd med Det var ju så mycket folk där Så de fick ju problem med Swish Och det var jättesynt ja. För jag höll på att komma iväg Med ett annat spel Men Swish funkade inte Det fanns inga bankomat I närheten Som syntes sen någonting Så det, man kunde inte ta ut cash Kort hade, hade de, man inte en egen kortapparat med, sig det var tre stycken eller något de här stora, lite större företagen hade egna kortmaskiner oh. så var det en maskin som skickades runt. Oh. <laughs> så sista spelet köpte jag inte tack vare att jag kan inte stå och vänta på att de till slut kommer få en kortapparat. Nej, så det är något de måste bli bättre med. att eh, ska man och sådana här... Ha Liksom direkt, ah, visst jag skulle kunna ha med mig cash. Du försvann på krogen då innan så det är mitt fel. Men fler kortapparater, inte bara en som kan skickas runt. Men jag såg också väldigt många av dem som körde med iSettle tror jag det heter. En, det är inte en vanlig klassisk kortapparat utan det är en sån här lite mindre rackare som du kopplar in i telefonen typ. Så får du knappa in kodo eller stoppa in kortet och knappa in kod och så på den. Och det var, ju, det, var det flertalet som hade också. Så att det, det fanns ju absolut sätt att betala på. Det var ju bara det att vi måste. Jag har inte sett några siffror på, eller besöksiffror dit, men det var mycket folk. Alltså. Man ville ju inte stå still på samma ställe onödigt länge. Så att jag förstår att Swish kraschade. Nu var det väl i och för sig så att det, det lät som att Swish hade problem i resten av landet också. Men jag kan tänka mig att söndagar rent generellt, eller lördagar, helgen rent generellt, eh, är ju såna dagar som, alltså som det används mycket. Och då släng på att Retrospelsmässan använder en del av den kapaciteten så förstår jag att det liksom inte vill, vill fungera felfritt. Mm. Äh, men det var ju det som var negativt. De förlorar lite försäljning av mig, men det får man ju ta ibland. Ja, eh, absolut. Sen i samma sa stora scenen var där. ja. Eh, det enda negativa som vi kom fram till där egentligen, För det var schyssta grejer som hände på scen Det var att de hade inte ställt upp några stolar eller någonting. Så antingen stod man Eller så satt man på golvet Några platsstolar i rader där Det fanns plats hade varit perfekt Både så folk kan få sitta Så man kan sitta där och faktiskt kolla På det mm. som hände på scen För det var ju Golden Night tävling Tetris-tävling, det var där det var uppträdande Och liknande mm. Men det fanns mm. ingen sittplats Och det var ju riktigt fail Tyckte jag på just den delen Ja, alltså det hade ju kunnat, kunnat räcka med alltså vanliga såna här fällstolar från Ikea eller vad som helst. Mm. Alltså, bara Det hade behövt tre rader kanske. Så hade det genast blivit bättre space. För att vi gick och ställde oss och tittade på bland annat Tetris-tävlingen där en liten stund. som mm. var skit, jag tyckte det var skitroligt. Men man hamnade liksom folk. Det liksom ställde sig folk liksom mitt i väven. Vi stod bland annat i stort sett precis innanför Dunn, alltså som in. Så jag, jag stod där i kanske fem minuter sen kände jag direkt att okej, okay, jag måste flytta på mig eller ställa mig någon annanstans för att folk springer över mig när de går in i hallen liksom. Mm. Och då hade det varit supersmidigt med att haft liksom bara en, två, tre stolsrader liksom precis nedanför scen. För då hade även människorna som stod upp hade dragit sig närmare, tror jag. Så det hade blivit en mer, alltså, mer sammanhållen grupp liksom, som stod och tittade. För det var ju inte extrem många som stod och kollade på på det hela, utan det var ju verkligen precis som du säger Det var ju shoppingen som drog absolut mest människor Såg det ut som i alla fall mm. Ja, precis Det var mycket folk, det var ju bland annat där vi också sprang på Här i mannmatsen, en av våra lyssnare det kul att se dig också För så det var jättemycket folk Men man fick plats, det måste man ju ja. säga Det var breda gångar Så att alla fick plats Man fick ju akta sig lite, men man kunde ju ungefär Det var ju nästan 3-4 i bredd för ja, det var det. Man kunde stå längst och sen kunde ändå två linjer gå emellan. Så det var jättebra. Det, så, så mycket mer bord liksom, få man inte plats på den. Kanske lite om de, inte ska, ha, om de ska ändå ha stående mot liksom scenen. Ja. Då kan man lika gärna få bord där också. För så har man ingen stolar, då kan man lika gärna stå på sidan och sånt där. Ja, ja men eh. precis, precis. Sen gick man vidare till ett litet rum på baksidan av det där förbi scenen. Då kom vi in till där de hade sina konsoler stående. Ja. Det var. Ja, men alla från Atari. Det var liksom Nintendo. Det var Sega. De här gamla klassiska. Allt från Commodore till 8-bitars till Game Boy och sånt stod där. Mm. Det var väldigt negativt tycker jag. På, när jag var på i Retro så hade de det jättsnyggt uppställt. Allt funkade. Allt var igång hela tiden. Och allt var det såg riktigt schysst ut. Här. Vad kan det vara? 20-30% Var inte ens igång Skärmarna var stod, grejerna funkade inte Det var ingen som var och fixade någonting Många grejerna var sönder Det var liksom, det var bara kaos Det kändes inte som någonstans, här sätter ni Spela och testa de gamla, som det var på Börde, här var det liksom fluff såg ut som någon hade liksom Slängt in det, man hade som liksom extra grejer Bara och låtit stått så det, ja. för mig var det jättenegativt den delen. Det var inte alls lockande att väl komma in där. Det var bara att gå runt och kolla på vad som fanns. Så gick man därifrån liksom. Ja, alltså jag kan faktiskt hålla med. Det, det, jag var ju inte här i Uppsala. Men när man kom in i den här hallen så alltså, det såg första anblicken tyckte jag ändå var så här, wow, häftigt. De har, de har ändå en jävla massa tv-apparater och gissningsvis en jävla massa konsoler till varje tv också för den delen. För att, när man kliver, man kliver in så var det i stort sett ett långbord i mitten, där de hade bara, det stod tv-apparater åt båda håll hela vägen bort. Så det fanns ju konsoler och det fanns ju spel att spela absolut, men som du sa det, flertalet av dem var svarta, alltså inte igång eh, några av dem var, ass, vi provade några där den ena, jag vet inte om det är spelet i sig som är så eh, dåligt i någon situationstecken, men Handkontrollen kändes inte som att den var riktigt med. Var liksom, det var inte klick i knapparna om vi säger så. Så att det, då kändes det inte särskilt roligt att försöka sätta sig in i det heller. Och dessutom så såg jag ingen under de, vad kan det ha varit, 10-15 minuterna vi gick upp där, eller gick runt där uppe som sprang runt och liksom höll koll. Eller äh, höll koll, men alltså kikade på allting eller kollade och försökte få igång någonting eller så. Utan det var liksom... Det var lite egen lekstuga där uppe för alla som ville vara där. Mm. Och, och dessutom någonting som tog mig ur känslan lite grann var, jag tror att det var en DS-konsol som satt där. Fast satt i en, i en sån här klassisk men så här, prova påställning. Jag vet inte ens vad man kallar det för. Men DS-en DS hänger upphängd i en liksom, liten arm som håller i den. En demorskosk. Ja, men, de, ja, men demosk är väl en bra förklaring på det hela. Där det såg ut som att någon hade rage quittat eh, den här stackars lilla DS:en och brytit isär den. Då fick jag lite så här: Wow, antingen det är skit dålig stil om det faktiskt har hänt. Mm. Att det är någon som har gått upp där och faktiskt haft sönder den. Det tycker jag är riktigt jävla lågt. Eh, samtidigt som jag tycker då att då borde det ha varit någon där och bara plockat denen. Mm. Även om det nu funkar, för att jag provade trycka på den. Alltså prova att använda knappen och lite sådär. Allting funkar ju. Men jag trycker ju i stort sett direkt på eller alltså direkt på kortet för att få den att, att styra och funka. Så att, då får man väl sätta upp en lapp eller plocka undan den istället. För, alltså för den gav inte direkt feeling till rummet när den stod där, om vi säger så. Nej, men det är lite det. Alltså, precis som du sa, det var inga så, här, inga så liksom, crew-members riktigt som man såg. Nej. Och har man såna här grejer, varför inte ha lite backup? Har man en trasig dosa, men ha en backup så att du kan gå och koppla in där. Men då måste det ju vara någon som går och håller koll. Ett DS. Ja, det är ett DS att gå sönder, ja, men ha en backup DS. det som liksom bara ha någon crew som går runt. Som sagt, det finns 160-150 säljare där. Har man ett sånt här evenemang så har man väl backup kan jag tycka om det ska vara seriöst. Ja. För hela det där rummet kändes bara oseriöst tycker jag. det var häftigt, ja, de, de hade kunnat behövt seriöst. en 3-4 personer bara gick runt där inne med crewtröjor och bara liksom, så att det faktiskt fanns närvaro för folk att fråga eller säga mm. till eller så. Nu tittar inte jag skitaktivt efter någon att säga till om den här DSen till exempel. Jag tror att det var en DS åtminstone. Eh, men hade det funnits någon där inne så hade väl den kanske först och främst sett det själv. För det var inte, alltså det var inte direkt svårt att se. Utan det var ju ganska uppenbart. För det, hela, hela vad säger man, skalet var ju spräckt. Mm. Alltså, och verkligen sönderbrytet och borttaget liksom nästan. så att det, det hade kunnat behövt lite närvaro om vi säger så. Ja, precis uh, Sen kommer man in i arkaderummet. Mm. Det var också min andra besvikelse. Inte för att, ja, liksom, det fanns ingen cruder heller. och Inte det, så här mängden eller någonting, utan det som jag tog upp i Birdie Retro, variationen. Det ja. var nästan exakt samma konsol här visst gillar du fightingspel och smup liksom skjutspel när man åker i skepp och liknande Då fanns det flera stycken. Men sen var det det var en jättedålig variation. var fanns liksom något plattformsspel någonting gående bilarna sånt. Det fanns inte tillräckligt med variation istället för att ha fem stycken fighters, fyra 20 maps. Varför inte köra två av varje och så har man någonting två, två av alla, någon av andra. Det fanns några andra konsoler, en av varje, ett typ Tetris liknande, det fanns ett Racing liknande. Men för det stora hela varia variationen där var jättejätteliten, och det tycker jag är Så mm, Precis som jag tog upp tidigare, har man ett evenemang, har lite mer variation så att man faktiskt kan testa. Annars är det nu har jag testat en arcade, då har jag testat typ allt som fanns där. Det var ja. den känslan jag fick. Det är synd. Det jag vet att Arcade är inte billiga så de har väl det de har. Men har ha extra moderkort som man kan byta ut och faktiskt ha lite variation det var det enda jag ville ha där. Det är mm, så mm. som när vi var på eh, Arcade i Stockholm här. Oh. Där var det variation. Där fast det hur mycket olika som helst. Fine, det kanske inte finns här. Men har man som de sa att de kör bara originalkort och sånt oh. i sina konsoler. Ja visst, men det är inte originalkonsoler. Så varför inte bara ha med sig extra, gillar du ha det hemma när vi intervjuar, liksom, att ha riktiga kort, fine. Men i så fall kan inte ha flera olika. Jag är inte kunnig inom Arcade så det är bara mitt önsketänkande, men det var det enda som jag var besviken på att det inte fanns tillräckligt variation. Det jag har varit lite besviken på, det har ju faktiskt, jag har ju verkligen ingen bakgrund på varför den inte var igång. Så att, det, det tänker jag inte ge retrospelsmässan skit för överhuvudtaget, utan jag tyckte det var coolt att den var där. Synd att den inte var igång. Eh, det fanns en motorcykel arkad där som man mm. kunde få köra en motorcykel på. Alltså med styre och sits och hela kitet liksom, mm. där uppe. Som jag hade jättegärna velat spela men den var svart. Alltså mm. den var, skärmen var tvärdöd. Jag vet inte om det var någon som hade ryckt ur sladden eller någonting, men det, den var inte inkopplad när vi gick förbi åtminstone. Nej. Den hade jag jättegärna velat prova för den kändes verkligen som, ett, eh, som, som att den var där för att blanda upp det hela lite grann ändå. För precis som du sa, det var fightingspel och dessutom så var det ju i stort sett köp som fan till fightingspelarna. För det, det var ju det som var intressant verkade det som i alla fall. Mm. Men den här stod ju liksom lite undan gömd i ett hörn där som jag skitgärna hade velat provat. Men tyvärr så såg den mörk ut. Så det hade varit jättehäftigt i alla fall. Ja, men det var ju liksom så här... Ingen sånt så här... Var det någonting som inte var igång då var Det var ju bara nedsläckt. Det var inte så att det stod out of order eller någonting så att man faktiskt försökte att det var någon som var där och kolla. Utan ja. det var bara nedsläckt. Och det var ju det så här dålig, Det var lite känslan så här... <går> allt kändes... Bara nedsläckt. Ja. Och om det liksom... Och så var det dåligt... Äh, men jag... Hela den grejen, jag tyckte det är hela det. Både till lilla tv rummet och arcade-delen. Det var det som var det negativa på den här mässan. Så det hoppas mm. jag i framtiden att de kommer fixa. För förtjänning och sånt det var skitbra där. Men det var just den delen var ju det så här. Äh, det här intresserar mig inte för det finns ingenting här för mig. Nej, alltså, jag kan hålla med absolut. Det, det var synd för att jag hade kunnat tänkt mig jag hade faktiskt kunnat tänkt mig att sitta kvar eller vara kvar där uppe och väntat för att få prova lite olika spel. Men känslan var inte den var inte superbra när man var där. Så då var det med mer så här, Nej, men jag går hellre ner och kika på spel igen <laughs> istället som jag kan köpa och ta hem och spela istället. Mm. Mm, eh, precis. Vad, som skulle, vad de hade kanske kunnat mått bra, bra av, hade väl nästan varit att eh, göra det större. Eller alltså ge dem en bättre plats. Mm. För det kändes också ganska trångt där uppe. Åtminstone där tv-spelsrum alltså den, den första delen för där hade de verkligen tryckt in skit många olika. Nu är det som sagt, alla var inte igång, absolut. Men det fanns jätte, jätte många. Och det, det hade nästan mått bra av att kanske ge dem lite space allihopa. Bredda ut det hela och liksom, kanske till och med trycka in en och annan till såklart. Men det hade, den hade kunnat behövt lite utrymme. För att när man gick runt där uppe så var det trångt. Liksom, folk som satt och spelade, då man behövde liksom hålla sig undan lite grann kändes mm. det som. När man liksom skulle ta sig förbi och ta sig igenom. För det var ju inte bara folk som satt och spelade. Det var ju folk som stod och tittade på de som satt och spelade också såklart. Och jag menar visst, det är vi som är där och tittar som kanske får tänka på att vi ska flytta på oss och hela den biten. Men det hade inte varit fel med lite, lite mera utrymme för alltihopa. Mm. Jo, precis. Och det är inte det att det, det fanns ju space där. Allt var ju ja. utträckt till vänster. Det hade kunnat ja, dra lite grejer till höger så att man liksom... Det är inte står tätt utan det är, man kan stå några stycken runt om den arkémaskinen. Mm, mm. uh, så det, det håller jag med om. Men när man gick ut därifrån och kom in till en annan byggnad, då kom vi in till Pinball och Indiehörnan. Ja, om vi börjar med Pinball där. Det var jag positivt överraskad att det var så pass många Pinballs. Och att där fanns det Cruise. Det var något som gick sönder då såg man att det var någon där som för att i alla fall försökte få igång det. Ja, verkligen. Jag tror vi såg minst en maskin vad som de öppnade upp och började, de sprang runt med lödpenna och grejer och donade för att verkligen förbrinnande livet i stort sett försöka få igång den. Och där var det ju verkligen också så att varenda pinballmaskin som stod där var fan igång. Jo. Och det stod tre, fyra pers vid varje maskin och lirade som satan. Mm. Jo, precis. Så det var, och det var liksom pinball, det är kul och sånt där. Det fanns några extra maskiner men allt det var jättebra. Det som hade kunnat vara det kanske är att det är någon krus som liksom. Att man går och säger liksom inte behöver tvinga bort folk men säger det att. Ja oh, men kan de här få bakom få köra nu för ni, ni har stått där? För det var folk stod där hela tiden och släppte inte. Man körde om, om, om. Och det, liksom man kunde stå där bara. Jaha, oh, nu blev det en lucka spring för att bara få hinna fram och känna på grejerna. Så ja. att kanske ha någon som går där bara Ja men ni har kört några rund där Kan de här få komma och så ställer bakom i kön Bara för att få det rullande hela tiden så att folk får gå och testa För nu var det liksom Folk stod där på tog för länge Men det är faktiskt lite Det hade ju kunnat räckt faktiskt med Jag vet själv i alla fall hur jag funkar Det hade, hade kunnat räckt med om det stod En till två plays per person Sedan ställer liksom I kö igen och så mm. fanns det Någon med crew där inne för då hade jag kunnat lyssnat på det också. Alltså, kört en eller två gånger, släpp vid nästa person, låt den spela en till två gånger. Är det ingen annan så står i kön, kliv in själv och spela en, en till två vänder till igen, så att säga. Mm. För att det hände ju absolut. Vi stod där och tittade en bra stund för att försöka hitta en lucka på någon, någon av maskinerna liksom för att kunna spela. Visst, man kan gå fram och säga till också, eller fråga, så, såklart. Men man är ju svensk, så man vill ju inte dit och peta på människor, såklart. Nej. Då blir det bara bråk och då ska man bort folk. Destom <laughs> eh, Indie-hörna, vad tyckte du om det då? Men Jag tyckte ändå det var rätt bra. Alltså det var litet som satan. Jag gillade det här Indiehallen hallen faktiskt. Just för att de hade pinballsen de och liksom, det var många maskiner. Mm. Jag har inte exakt i huvudet men det måste ha varit uppåt en 20 maskiner i alla fall va? Eh, vad sa de då? Var det 15 plus i alla fall när vi ja. intervjuade den och sånt där? Ja, men det. Ja. Och jag tyckte det var klockrent. För det var ju, där fanns det verkligen variation. Alltså, visst, det är pinbollen hur mycket variation kan det vara. Men det var ändå väldigt många olika. Alltså, in, olika teman på dem då, om man mm. säger så. Och det var väl uh, inte någon som var samma lika direkt? Nej, inte var, jag, jag tänkte inte på det i alla fall. Det var inget som slog mig: avsint oh att där, där står fem stycken exakt likadana, utan det var ju olika maskiner alltihopa. Mm. Sen hade de då, ja, själva indie -sidan, eller indie av det här rummet då, så att säga, där, där det fanns flertalet olika spel som man kunde få testa på och prova lite grann och så. Jag testade själv dessutom ett av dem som jag tyckte var ja, det var ju intressant och kul var det absolut. Men jag tyckte den, den sidan av, av rummet var faktiskt riktigt bra. alltså jag tyckte ändå, Det var litet som satan men bra det som var mm. så att säga. Det var väl ingenting riktigt där som lockade mig. Det var ingen så här... Det kan vara att man har bortskämd. Så när vi är på Comic-Con Stockholm och sånt. Ja. hörnan där är mer experiment, mer experiment och sånt. Man försöker göra något annorlunda. Mm. hörnan här är att vi kör samma koncept som har funnits i hundra år och lägger ny färg på det bara. Så det var ingenting Absolut. som var jättelockande för mig. Men det, det var kul att de var där i alla fall. Eh, visade upp sig och för de som väl ville gå dit och titta. Jag fick en mer en känsla av här på mässan. Fick en mer känsla av att det här faktiskt kanske var... Alltså, vad ska man säga? Mer indie än vad det är på, på Comic-Con. För där känns det mer som att är det är skolor, det är skolprojekt. Det är liksom så här... Det, visst, det är indie, det är det. Men det är verkligen så här, det är folk ändå med lite backning. De ska göra ett spel. De ska försöka göra någonting nytt. Här mm. kändes det lite mera som en ensam snubbe sitter hemma och plinkar och försöker sätta ihop det spelet den, den personen vill göra liksom ändå. Mm. Jo, men lite så var det. Eh, sen när man kommer runt det, då hade de en liten hörna med datorer där man kunde tävla om biljetter till Dreamhack Summer, var det? Eh, ja, jag tror eh, åtminstone det. När vi gick förbi där så var det Quake Quakechamp, men gamla Quake måste det vara det. Inte mm. nya. Gamla Quake körde de. Eh, och så den som vann skulle väl få lite biljetter och sånt där. Så det är kul att sådana grejer också finns. Att man kan få tävla. Vi gick då aldrig inte kända eftersom det är ett dataspel och det är man inte i så high på. Men det var kul att se i alla fall. Ja. Sen kommer vi till speedruns-delen. Det var typ direkt bakom min det hörnan där hade, Det var lite mycket bättre. Där hade man en skärm. Man såg spelan så satt och spela. De hade lite... Stolar där folk kunde sitta bakom för de streamade ju som så man såg i publiken bakom, så där hade de Det var lite mer uppsatt. På mm. andra sidan av tv:n så satt ju de som höll koll, de som höll på att lägga upp allting. Man såg själva ska man säga, datorn och de här som kollade så att streamen funkar. Ah. Eh, och sen hade de en stor eh, ja, ska säga, duk där de visade på sidan för de som inte kunde se vid stolarna. Så ah. de hade ju ändå tre ställen där man kunde kolla åt så man såg vad som för sig gick. När mm. vi var där och spelade mm. bland annat speedruns i Batman och sånt och det var riktigt kul. Eh, det är något som var negativt där det kan man ju inte göra för. Det var ju bio, eller den där stora duken. Att Det var ju så dåligt ljus där att man inte såg den. <laughs> ja, eh, precis. De hade ju hängt upp den emot alltså en glasvägg mm. Så att, och det var ju ganska så soligt den dagen när vi var där. Så att det, det är ju inte deras fel, absolut inte. Så att det, det ska man inte ge dem. Men det var jävligt svårt att se någonting på den projektorn som de hade satt upp. För att det löser ju verkligen på bakom duken. Så att det kom liksom egentligen... Man fick kisa för att se någonting. Då var det lättare att gå och ställa sig bakom dem som i stort sett la upp det på... Eller livesänder det och kolla på deras... Eh, feed där istället var nästan lättast ja precis, ja, de skulle ha tänkt ut någonting sätta upp svarta skynken runt om eller någonting just för att dölja lite av solen och allt som kom runt om mm. Mm. men annars, annars var det riktigt bra upplägg och där hade de som sagt stolar så det hade de behövt det upplägget vid stora scen också ja absolut absolut. men det var ju typ det som var där så fanns det lite käk och man kunde ta vatten och sånt där, fast fanns toaletter och allt sånt där så det var ju schysst men stora hela, vad tyckte du? Nej, men jag är super, supernöjd. Alltså, jag kan säga så här mycket. Vi åkte fem timmar i bil ner och fem timmar i bil hem. Jag är fortfarande jättelycklig att jag åkte ner. Jag är, jag är jätteglad att vi åkte. Just för att jag hade så pass kul. Det är en helt ny mässa för mig. Alltså, det är ingenting jag har varit på tidigare. Det är absolut någonting jag skulle vilja åka tillbaka till och potentiellt se det utvecklas alltså kanske kanske finslipa på lite grejer, kanske få till det lite mer lite, alltså bättre på det helt enkelt. Men i det stora hela är jag supernöjd. Jag, jag, jag kommer absolut att försöka planera in samma resa nästa år igen. Mm. För mig så för mig var det positivt tack vare shoppingen. Ja. Är man liksom retro gamer och retrokollektor då ska man åka dit för där finns allt för. All, det finns alltid någonting för att nå alla. Mm. Eh, resten för mig var lite av en besvikelse. Eh, det hoppas jag att de kommer förbättra i framtiden. Planera lite bättre och få in lite nya grejer. Och ha lite mera crews som går runt och hå håller koll så allt funkar. Ja. Men för mig, absolut, jag är nöjd med det tack vare försäljningen. Och eh, ja, men, upplägget speedruns och storsenen. Det var också positivt. Det är bara att de behöver kanske förbättra lite små grejer. Ja. Eh, men det andra, det bryr jag mig inte jättemycket om. Pinballs absolut kul. Det är bara att man måste få med flytande där. Arcades med variation och småspelen får det att funka. Det <laughs> det. är ju det. Ja, ja, men absolut, absolut. Dock, ett tips jag skulle ge, och någonting som jag själv kommer att kika på till nästa gång skulle jag säga. Det är ju att alternativt åka tåg. Dit och hem. Så att du faktiskt har möjlighet att antingen sitta och spela. Eller sitta och göra vad som helst annat. Eller för den delen sova. Eh, eller övernatta till söndagen. Och åka hem söndag istället. Så att jag skulle kunna vara där under hela tiden. För att jag var lite småsug. Nu kommer vi in lite halvsent. Några av tävlingarna hade börjat till exempel. Men när vi kände och kikade på... Exempelvis när vi satt och kikade på Tetris-turneringen de hade uppe på scen. Så kände i alla fall jag att jag hade faktiskt kunnat anmält mig till den tävlingen de och varit med. Mm. Bara för att jag tycker att det är roligt att tävla. Jag påstår inte att jag är något slags proffs i vare sig GoldenEye eller i Tetris. Men det kändes som på den nivån att jag faktiskt kanske skulle kunna göra någonting- och därmed alltså ha jävligt roligt med att vara med. Men då hade, då hade jag nog känt att då hade jag kanske behövt åka ner ännu tidigare. Vare med där direkt från när de öppnar. Komma in, anmäla sig, vara med. Och sen faktiskt ha hela dagen framför sig. Inte behöva fundera lite grann på att jag ska behöva sitta och åka i, i fem timmar hem igen sen liksom. Nej. Nej men absolut. Det gick bra åka bil och allting. Absolut. Eh, parkering eller hur mycket parkering som helst noll organiserat, fem ja. där det finns plats så var det bara folk kunde inte parkera, fem jävla höre så är det, men eh, det gick ändå bra för alltihop och de hade ju bra om man kunde ta vatten och allting så det finns egentligen ingenting att klaga på det var en jättebra dag mm. eh, men det finns alltid grejer att förbättra helt enkelt ja, absolut, absolut men det var väl egentligen vad vi hade under dagens avsnitt ja, jag tror det i alla fall, eh, som sagt jag ska åka bort, så det blir ingen abonspelare på Youtube den här veckan. Utan det har ni redan fått två stycken förra veckan. Och det var ju eh, vad heter det Onrushbetan, som vi pratade om i förra avsnittet. Och så är Speedrunners ute, som är riktigt roligt. Det var hysteriskt oh, kul. Kolla in den, det klippet. Ska ni, göra, ska ni kolla någonting på Youtube den här veckan, kolla in det klippet. Mm. För jag tyckte det var skitroligt. Mm. Och det har ni ju bara söka Abiton och följ oss där. Alla avsnitt hittar ni på bloggen abitonördenes.blog.se Ni når oss lättast via Facebook facebook.com slash Och följ oss Twitch för att se oss spela in avsnitten live på twitch.tv slash Men tack så mycket för den här veckan så hörs vi nästa vecka igen. Ha det gött, Hej då! Chingeling!